La vosovia 285, prea preasfânta nașcătoare de Dumnezeu, aleluia Sfântă născătoare de Dumnezeu, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne puterea ca din mâna ta crucea să ne oprimim și prin harul Duhului Sfânt să ne sfințim. Aleluia Sfântă născătoare de Dumnezeu, te iubim și te rugăm, împărtășește-ne cu Duhul în fierii, ca între fiii în înviere și luminii la dreapta fiului tău cel iubit să fim. Aleluia, prea sfântă născătoare, Dumnezeu, te iubim și te rugăm. Ajută-ne și purtându-ne crucea pe scara ta cea sfântă la cer să ne suim. Aleluia, prea sfântă născătoare, Dumnezeu, te iubim și te rugăm. Ajută-ne, încât prin credință, râvnă, răbdare, evlavie, iubire, slujba Fiului tău celibit să o împlinim. Aleluia, prea sfântă născătoare, Dumnezeu. Te iubim și te rugăm ca de înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, buna credință, cunoștința și temerea de Dumnezeu, aduse de Duhul Sfânt prin grija ta să ne împărtășim. Aleluia, prea sfinte născătoare de Dumnezeu, te iubim și te rugăm. Ajută-ne ca până la sfârșitul vieții crucea cea sfântă să o purtăm și neamul cel sfânt preoțesc în împărăția cerului să fim. Aleluia, prea sfinte născătoare de Dumnezeu. Te iubim și te rugăm, ajută-ne să ne lipădăm de noi înșine și, purtându-ne crucea, tăria, nădejda și mântuirea să le dobândim. Aleluia, prea sfinte născătoare de Dumnezeu, te iubim și te rugăm, ajută-ne ca toată viața noastră și tot neamul nostru. Tatălui ceresc să le dăruim. Aleluia, prea sfântă născătoare, Dumnezeu te iubim și te rugăm. Ajută-ne ca prin rugăciunile noastre de iubire și slavă, Domnului Iisus Hristos, pentru daruri să-i mulțumim. Aleluia, prea sfântă născătoare, Dumnezeu te iubim și te rugăm. Ajută-ne ca venirea a doua a Domnului Isus Hristos cu slavă și dragoste să o pregătim.